פרק <תק> ד. ואתה, בן אדם, קח לך לבינה, ונתת אותה לפניך, וחכות עליה עיר את ירושלים. ונתת עליה מצור, ובנית עליה דייק, ושפכת עליה סוללה. ונתת עליה מחנות, ושים עליה כרים סביב. ואתה, קח לך מחבת ברזל, ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר, והכינותה את פניך אליה, והייתה במצור וצרתה עליה. עוד היא לבית ישראל. ועתה שכב על צדך הסמלי, ושמת את עוון בית ישראל עליו. מספר הימים אשר תשכב עליו, תישא את עוונם. ואני... נתתי לך את שני עוונם למספר ימים, שלוש מאות ותשעים יום, ונסעת עוון בית ישראל. וכילית את אלה, ושכבת על צדך הימני שינית, ונסעת את עוון בית יהודה ארבעים יום, יום לשנה, יום לשנה, נתתיב לך. ואל מצור ירושלים תכין פניך, וזרועך חשופה. וניבאת עליך. והנה נתתי עליך אבותים, ולא תהפך מצידך אל צידך, עד כלותיך ימי מצורך. ועתה קח לך חיטים ושעורים ופול ועדשים ודוחן וחוסמים, ונתת אותם בכלי אחד, ועשית אותם לך ללחם, מספר הימים אשר אתה שוכב על צידך. שלוש מאות ותשעים יום תאכלנו, ומאכלך אשר תאכלנו במשקול עשרים שקל ליום, מעת עד עת תאכלנו, ומים במשורה תשתה שישית ההין, מעת עד עת תשתה. בעוגת שעורים תאכלנה, והיא בגללי ציאת האדם, תעוגנה לעיניהם. ויאמר אדוני, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא, בגויים אשר אדיחם שם. ואומר, אהה, אדוני אלוהים, הנה נפשי לא מטומאה, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה, ולווה בפי בשר פיגול. ויאמר אלי, ראה, נתתי לך את צפייהי הבקר תחת גללי האדם, ועשית את לחמך עליהם. ויאמר אלי, בן אדם, הנני שובר מטה לחם בירושלים, ואכלו לחם במשקל ובדאגה, ומים במשורה ובשממון ישתו. למען יחסרו לחם ומים, ונשמו איש ואחיו, ונמקו בעוונם.